Sheriff fick höra att han inte alls kommer från krigshärden i Somalia. Och Aisha riskerar att skickas till helt fel land. Kaliber har granskat språkanalyserna som kan avgöra en människas framtid. Tänk dig att hela din framtid hänger på det du säger vid ett enda tillfälle. Och inte vad du säger, utan på hur du säger det. Vilka ord du väljer, hur du bygger dina meningar och att du inte, absolut inte, får använda den där Stockholmslangen som din kompis pratar eller det där skånska äret du har fått från din mamma. 90% av alla som söker asyl i Sverige saknar ID-handlingar. Och svenska myndigheter kan då använda språkanalyser för att ta reda på varifrån personerna kommer. Utlåtanden från anonyma språkanalytiker kan idag vara avgörande för om en person ska få stanna i Sverige eller inte. Men Kalibers granskning visar att Migrationsverket inte gör några kontroller av språkanalytikernas kompetens. Och att språkanalyserna långt ifrån alltid håller måttet. Det är några dagar före jul. Och det väller snö blandat regn över parkeringen utanför Stockholms polishus. Hon har sagt att jag har ingen rätt att vara här i Sverige. Och det är hennes jobb att se att jag, hon ska skjuta mig hemifrån. Men jag sa till henne att jag vill inte vill landet som jag kommer inte kommer ifrån. Mm. vi får se. Jag är här med Aisha Sharif. En tjej på 21 år som har ett problem. Hon berättar att Migrationsverket vill utvisa henne till fel land. Och nu har hon precis varit på möte med gränspolisen. Men jag sa till henne att jag vill inte åka landet som jag kommer inte ifrån. Ni bättre att om ni ska skicka mig tillbaka till Somalia. Där kommer jag ifrån. Men jag vill inte åka något en, en annat land som... Migrationsverket hittar på. Det vill jag inte. Det har gått fyra år sedan Aisha kom till Sverige. Hon hävdar att hon kommer från södra Somalia- som är svårt krigsdrabbat. Och personer som kommer därifrån ja, de får uppehållstillstånd. Men Migrationsverket vill utvisa henne till Tanzania. När en person kommer till Sverige och söker asyl- Får han eller hon sin bakgrund utredd av en handläggare på Migrationsverket. Och sen ska en jurist fatta beslut om personen får asyl eller inte. Och det är upp till den asylsökande att bevisa sitt ursprung. Och just Aishas asylutredning, ja den har kretsat kring vilket språk hon pratar. Aisha hävdar nämligen att hon pratar Bajuni, ett litet minoritetsspråk från södra Somalia- Språket liknar Swahili som talas i bland annat Kenya och Tanzania och skillnaden brukar ibland liknas vid den mellan norska och svenska. Efter många turer lät Migrationsverket göra språkanalyser av Aisha för att ta reda på hennes ursprung. Hon fick göra två intervjuer, en på somaliska som Aisha säger är hennes andra språk och en på bajuni, som hon säger är hennes modersmål. Det visade sig att Aisha mycket riktigt kan prata somaliska. Men det andra testet sa att hon inte kan Bajuni- utan förmodligen pratar Swahili från Tanzania. Och därför beslutade Migrationsverket- att det var till Tanzania hon skulle utvisas. Men när Aisha överklagade beslutet till migrationsdomstolen- så upptäcktes det att den här språkanalytiken som gjorde analyser på Bajuni inte var tillförlitlig- Victoria Nyström är Aishas advokat. Och, och jag tycker det är lite anmärkningsvärt att man inte har erbjudit henne en ny språkanalys på hennes modersmål. När man nu från början har utfört den och sen ansett att den språkanalytiken inte var tillförlitlig. Migrationsverket höll fast vid att Aisha skulle utvisas till Tanzania. De hade nämligen låtit en annan person lyssna på inspelningen- han talade ju inte Ishas modersmål utan han talade ju svahili. Och eh, det framgår inte språkanalysen att han skulle ha någon erfarenhet av Bajoni-talande människor- genom att han har socialiserat med dem eller varit på Bajoniöarna- eller på något annat sätt haft kontakt eller kunskap om, om det folket. En som länge har varit kritisk till Migrationsverkets språkanalyser är Kenneth Hyltenstam- som är professor i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet- det finns ju många problem inblandade i eh, att göra sådana bedömningar bland annat. Beroende på att flyktingar ofta kommer från områden i världen som är väldigt flerspråkiga. Och det finns flera olika språk och ibland talas språken i, i, i flera länder. Sen slutet på 90-talet görs Migrationsverkets språkanalyser av privata företag. Vi insåg att det här var ju en eh, kommersiell verksamhet som höll på att utvecklas och eh, där det låg ganska mycket pengar i att, att, att genomföra sådana här analyser. Så att, eh, vi, vi ville helt enkelt understryka att det där behövde göras med kvalitet om det skulle göras alls. Kenneth Hyltenstam ingick i en grupp språkforskare från hela världen som drog upp ett antal riktlinjer för vad de tyckte borde vara en minimistandard för språkanalyser. Och vad, så, vad vi då betonade i de här riktlinjerna det var eh, framför allt att Eh, om man ska <coughs> göra den här sortens analyser så måste man för det första vara lingvistiskt skolad eh, och det räcker inte att vara talare av ett språk för att eh, kunna göra en rimlig bedömning och det har att göra med att sånt som jag talade om tidigare att, att det finns en stor komplexitet eh, Människor ändrar språk över livsförloppet och det är en väldigt flerspråkig situation på många håll och det är helt enkelt inte så lätt att avgöra vad medborgarskap är utifrån språk. En ningvist är någon som har vetenskaplig utbildning i hur språk fungerar, till exempel med avseende på ljud och grammatik. De svenska företag som gör språkanalyser har lingvister anställda som arbetar tillsammans med språkanalytikerna. Men de behöver inte själva kunna språken de jobbar med. Något som Kenneth Hülten stam är skeptisk till. Egentligen så räcker det inte. Därför att eh, det går inte riktigt att förmedla den här eh, kunskapen och den här bedömningen via någon annan. Utan det måste den här lingvistiska skolade personen göra själv. Om man vill vara riktigt krass. Så kan man ju säga att då, företagen säger att de har lingvister utbildade lingvister som så att säga, sätter sin signatur under en, en, en bedömning eller ett avgörande. Men eh, det kan ju mycket ses som eh, ett, eh, ett, att, att, man, att man gör det mer legitimt med den här bedömningen som har gjorts. Men bedömningen har ju ändå i första hand gjorts av den här oskolade personen. Aishas analys gjordes av företaget Verified som hade kontrakt med Migrationsverket mellan 2005 och 2010. Verified är ett företag som ska hjälpa myndigheter, advokater eller andra organisationer- att fastställa en persons språkliga identitet. Roderick Martin är verksamhetschef. Det kan i samtidigt vara så att den språkanalysen kan ju i vissa fall gå emot en, en individ- vilket är naturligtvis tråkigt. Men, men det är ju främst för att hjälpa människor att fastställa en persons språkliga då, identitet. Personen som för tre år sedan utförde Aishas analys och formulerade utlåtandet hade ingen utbildning utöver en gymnasieexamen från Tanzania. Roderick Martin tycker idag inte att en person utan lingvistisk utbildning ska ha en så avgörande roll i språkanalysen och säger att de nu arbetar på ett annat sätt. Essensen är att vi ser till att vi har viktat över kompetensen till lingvisten. I den tidigare metoden så var ju analytiken i princip att den skulle avgöra mycket mer. Det fanns ingen kompetens, det, ingen, det var inte lika säkert. Jag har en sak jag skulle vilja visa och fråga lite om. Jag tar fram rapporten som Verified skrev om Aisha för tre år sedan. Jag har varit i kontakt mycket med en tjej som fick en analys utförd av er för ett antal år sedan. Som, om man också tittar på migrationsdomstolens avgörande, har vägt väldigt, väldigt tungt. Och så ser den ut. Jag bara undrar, tycker du att den borde väga tungt? Jag måste säga så här att när det gäller den här linguistiska delen mm. så rekommenderar dig att prata med en av våra lingvister som kanske kan uttala sig på ett bättre sätt om det här med linguistiken då jag själv är inte en lingvist. vi kan ju se om han har kommit ja kanon, jättebra det är ju, förlåt mig, det här är Marcus, hey. Eller Marcus Altersson. Altersson. jag visar rapporten för Lars Johan Lundberg som är lingvist på Verified beslutet att utvisa henne till Tanzania bygger på den här rapporten är det rimligt att göra så? Jag kan bara citera rapporten det står: att Det är sannolikt. Jag vet ju inte vilka krav man ställer på sannolikheten för att utföra olika handlingar. Men jag vill inte säga mer än så. Det står: att Det är sannolikt. Det, det, och det är sannolikt. Vad innebär det? Det skiljer sig från till exempel medvisshet. Så man är inte helt säker på det här? Den här bedömen... Inte på något sätt, nej. nej. Resultatet från Aishas analys är alltså långt ifrån hundraprocentigt och utförd med en metod som Verified själva idag anser är bristfällig. Men det viktiga är att det har noterats här att det förekommer avvikelser. Så det betyder att den som vill kan gå igenom inspelningen och, och lyssna på dessa avvikelser och, avvika, och, och anmäla en avvikande åsikt om tolkningen av dem. Men när Kalibe begär ut ljudupptagningen- från Aishas intervju från Migrationsverket- så visar sig att den inte går att få tag på. För Migrationsverket gallrar regelbundet bort- gamla ljudinspelningar. Så vi bestämmer oss för att göra en egen inspelning. Vi tar kontakt med en världsledande språkforskare- som specialiserar sig på just språket Bajuni. Han heter Derek Nerves- och är professor i lingvistik och swahili vid Memorial University i Kanada. I a grammar of Bajuni. Det är som Jag 1980. Derek Nurse har publicerat tio böcker och över 80 vetenskapliga artiklar om afrikanska språk. Och han sägs vara den enda i världen som har gjort en detaljerad språkvetenskaplig beskrivning av Bajuni. Han gav oss en lista på 80 ord och fraser som vi ska be Aisha översätta till Bajuni. Så du där och hade Men det var inte just Orden på listan är inte slumpmässigt utvalda, förklarar han. De har antingen markant olika uttal på Swahili och Bajuni- eller så heter de helt olika saker. Det är som Chuck och Larry, den mm. typen kind of Aisha, kan du räkna från ett till tio på Bajuni? Moe, mm. be, chachu, ume, chano. Jag sätter mig och spelar in orden med Aisha. Fågel. Stor Storfågel. Shimbiri en kuru. Mm. En stor fågel. Huvud. Och när Derek Nurse har lyssnat på inspelningen är han helt övertygad om att Aisha kommer från Somalia. För hon pratar helt uppenbart på Juni säger han. Men hon använder sig också av en del ord från somaliska. Uh, you know, as I wrote in my report uh, for you there. Um, she had basically a mixture of and, and Bajuni. Den här språkblandningen skulle i princip bara kunna komma från Somalia, säger Derek Nurse. När jag berättar att Migrationsverket tror att Aisha kommer från Tanzania blir han lite förbluffad. Uh, would be uh, uh, uh, Det är inte bara osannolikt, säger Derek Nurse. Det är omöjligt. Det är den domare som dömde i Aishas mål i migrationsdomstolen vill inte kommentera domen- men bekräftar för Kaliber att språkanalysen vägde väldigt tungt i avgörandet. Aishas advokat Victoria Nyström är kritisk. Ja, alltså Jag tycker ju att man har brustit i sin utredningsskyldighet. Och Det här har du upplevt inte bara i Aishas fall? Nej, oh, nej. det är ju väldigt många fall. Och det är inte bara Victoria Nyström som säger. Kaliber tar kontakt med 20 av de jurister som företräder flest asylsökande. Alla tycker att Migrationsverket ibland lägger för stor vikt vid språkanalyserna. Ja tyvärr, alltså, uppfattningen både hos mig och mina kollegor är att Migrationsverket tillskriver språkanalyser. Att, att, språkanalysen, att resultatet av språkanalysen många gånger kan få avgörande betydelse. Migrationsverket, de lutar sig väldigt mycket på de här analyserna. Jag tycker Migrationsverket lägger för stort bevisvärde vid dem och, och använder dem tendensiöst helt enkelt. Alla jurister utom en kan berätta om fall där de anser att en asylsökande fått avslag på grund av en språkanalys. Och vi får många konkreta exempel skickade till oss. Vi läser om mannen som enligt tre språkanalyser kom från ett konfliktområde i Afghanistan. Men eftersom en fjärde språkanalys sa att han kanske kunde komma från Pakistan, ja då beslutade migrationsverket att det var dit han skulle utvisas. Vi läser om kvinnan som utvisades till norra Somalia eftersom hon blandade uttryck från nord- och syd-Somalia och eftersom hon beskrev sin hemstad för bra. Och det är inte bara jurister som representerar asylsökande som tycker att det finns problem med språkanalyserna. Om du börjar med att presentera dig kall bara. Ja, jag heter Samari Viukon och Jag arbetar som jurist på UNHCR. I en rapport från förra året skrev FNs flyktingorgan UNHCR att språkanalyser ibland tillskrivs ett för stort bevisvärde i Sverige. De tyckte också att det borde finnas en nationell standard för vad som ska krävas av språkanalytikers kompetens. Annars så, så har olika språkanalysföretag och olika språkanalytiker olika kompetens och kvalitet. Och vi tycker att det vore bättre om det fanns en nationell standard. År 2006 skrev Migrationsverkets revision en mycket kritisk rapport där de bland annat ville att Migrationsverket skulle låta oberoende experter granska språkanalysernas kvalitet. Men trots att det har gått sex år sedan rapporten kom har Migrationsverket ännu inte gjort några egna kontroller av språkanalysernas kvalitet. Eller att företagens analytiker verkligen håller måttet. Exakt varför det tagit sex år. Jag kan ju säga att det egentligen upplevs av verksamheten som ett mindre bråd. Jag tror att vi har nu prioriterat att försöka göra så bra muntliga utredningar med sökande som möjligt. Fredrik Beyer är biträdande rättschef på Migrationsverket. Han berättar att de nu planerar att skicka ett antal analyser till ett företag utomlands för kvalitetskontroll. Men däremot så är det viktigare för att lägga krutet på kvalitetskontrollen av värderingen av analyserna än att finmangla själva analyserna i sig. För jag tror att de kommer alltid att variera i kvalitet. Förra året la Migrationsverket mer än 6 miljoner kronor på språkanalyser. En av dem rör en kille som heter Sheriff. Jag träffar honom på stationen i Mora. Solen har precis gått ner och ett busslast med skidturister skyndar till perongen eller till sina bilar. Hej. Hey. <laughs> Sheriff skrattar till när han får syn på mig. Han hade förväntat sig någon äldre, säger han. Han är i 20-årsåldern, lång och smal och har tjocka vinterkläder. Sheriff pratar bara lite svenska, men bra engelska. Svenskstudierna var han tvungen att lägga på hyllan när migrationsverket bestämde att han skulle utvisas. Sheriff kommer från Somalia. Och normalt sett får bara personer från södra delen av Somalia uppehållstillstånd. Cherif berättade att han kommer från huvudstaden Mogadishu. Och personer därifrån, ja de får uppehållstillstånd. Men en språkanalys sa att Cherif förmodligen kom från norra Somalia. Och Migrationsverket beslutade att han skulle utvisas dit. Det är really a bit painful att... To att låta någon annan regla dig- eller göra en beslut på you by your språk. Det känns smärtsamt att någon sitter och fattar beslut om mig- på grund av mitt sätt att prata, säger Sheriff. Han tycker själv att han pratar sydsomaliska- men han berättar att språksituationen i Mogadishu är komplicerad- eftersom människor från alla hörn av Somalia bor där. När det gäller Somalia do speak pratar människor olika dialekter, säger han Men inte så olika att vem som helst kan höra varifrån någon kommer Men Migrationsverket hade bestämt sig Sherif skulle utvisas Och allt hade kunnat sluta där Men Sherifs advokat var inte nöjd så hon bestämde sig för att ordna en egen språkanalys. Vi ska snart återkomma till det. Men vilka krav har de Migrationsverket på de som gör analyserna? Ja, Till att börja med måste de ha språket de analyserar som modersmål. Och i kravställningen står det också att de vill att majoriteten av analytikerna ska ha högre utbildning inom språk. Fredrik Bejer från Migrationsverket igen. Ja, det är klart att vi vill att de ska ha den kompetensen. Det är ju så enkelt att ju sämre formell kompetens någon har- ju mindre vikt har, ju, ju mindre intressant är analysen. Migrationsverket har inte själva gjort några kontroller- av att de här kraven efterlevs. Så vi bestämmer oss för att se efter själva. Vi begär ut alla språkanalyser från förra året- och få nästan 1 200 rapporter skickade till oss. Vi ber också att få titta på språkanalyser som utförs tidigare år- men enligt Migrationsverket går de inte att få tag på. Sen ett år tillbaka är det inte längre Verified som gör Migrationsverkets språkanalyser- utan företaget skandinavisk språkanalys, eller Språkab som de vanligtvis kallar sig. Spraka Pia. Ja, hejsan Pia. Enligt vdn Pia Enevi har Spraka inga krav på att de som gör språkanalyserna ska ha högre utbildning. Utan det räcker att de har gått igenom företagets egna tester. De har även några lingvister anställda på företaget som kan hjälpa analytikerna att skriva rapporter. Det är ju så att 70% av alla våra analytiker är ju lingvister redan. 70% av analytikerna är utbildade lingvister- –språkvetare, säger alltså Pia Genevi– –som är vd för Språkab. Och det rimmar väl med de krav som Migrationsverket ställt– –i samband med upphandlingen. Men när Kalibe går igenom de nästan 1200 språkanalysrapporterna– –så ser vi att det här inte stämmer. Sammanlagt har 90 analytiker från Språkab– –jobbat för Migrationsverket förra året. Av dessa– är det bara ett 20-tal som har någon som helst språkrelaterad utbildning. Och då har vi även räknat in till exempel språklärare och litteraturvetare. Är vi lite mer nogräknade och bara räknar personer med högskoleutbildning inom linguistik- ja, då hittar vi bara fyra personer. Uh, jag bara tänkte, när, när ni, de som utför de här analyserna hos er- vad, vad har ni för krav på dem? Vad krävs för att få arbeta hos er? Först och främst krävs det att man har, har språket som modersmål. Okej. Okay. Uh, och uh, det analyserade språket. Och sen så ville vi självklart om en person säger att komma nu, jag kommer nu tala Somalia igen eftersom vi är där. Mm. Om person säger att jag kommer från södra Somalia då borde det ju vara en person som är från södra Somalia som, som analyserar materialet. Men inte heller detta verkar stämma. När vi går igenom analyserna hittar vi personer som analyserar 5-6 språk utan att det framgår vilket som är deras modersmål. Vi hittar palestinier och iraker som analyserar arabiska från gulfstaterna trots att det inte står någonting om att de har bott där. Och vi hittar en analytiker som analyserar språket Bajuni från södra Somalia. Men själv kommer han från västra Kenya. Och bland de språk han uppges kunna prata finns inte Bajuni uppräknat. I höstas underkände migrationsöverdomstolen en hel asylutredning där han var inblandad. Och för bara en månad sen så reklamerade Migrationsverket en analys utförd av honom. Man ville att den skulle utföras av någon som faktiskt pratar Bajuni. Innan vi har hunnit avsluta arbetet med att gå igenom rapporterna ringer språkabs vd Pia Enevi. Hon undrar om det är vi som har beställt ut deras språkanalyser från Migrationsverket. Så du menar att du sitter och granskar våra analytikers bakgrund i de här rapporterna och sen förväntar du dig en, en intervju av mig? Du, nu förstår ju jag syftet med det här. Vad tråkigt. Jättetråkigt. Jätte, jätte, jättetråkigt. Jag trodde aldrig att, att, att man jobbade så här. Aldrig. När Pia Enevi ringer har vi ännu inte hunnit gå igenom allt material. Men jag frågar ändå om hur det kommer sig att så få av analytikerna är utbildade för sitt jobb. Det handlar inte alltid om vad man har på pappret. Det är en helt annan sak än att ha en analytisk förmåga. Och hur vi får komma fram till den analytiska förmågan, det är att testa personen massor massor massor Men vem är det som utför de här testerna hur, hur ja, ska en utomstående ja, precis. Och hur ska man utomstående då kunna liksom veta att, att de här testerna är pålitliga då? Nej men det vet ju våra kunder för vi har ju skrivit alltså vi har förklarat de vet allt om våra tester, hur vi testar och så vidare Det kanske är som du säger och ni, och ni gör det här men, men liksom, det måste väl finnas någon Liksom extern kontroll över av det här så att allmänheten vet att det här går rätt Men varför ska allmänheten veta att om det går rätt till? Det är ju de person våra kunder som ska veta det. Men det finns inte någon på Migrationsverket som kan beskriva för oss hur företagets egna kvalitetskontroller går till. Det enda vi får veta är att resultaten rapporteras muntligt på möten med Migrationsverket. Men några protokoll från de mötena finns inte. Och Migrationsverket vill inte heller låta oss prata med någon som varit med på ett möte. Eftersom det är olika personer som deltar varje gång. Okay. Okay. Sheriff sprider ut om och över bordet. Och de två andra unga männen i rummet plockar upp var sin hand. Så gör det weekend. Varje weekend. Det finns inte så mycket att göra i Mora. Så de brukar umgås så här på helgerna, berättar han. Det har tagit lång tid. Men nu har sheriff fått upprättelse. För en ny språkanalys som hans advokat ordnat sa tydligt att han pratar sydsomaliska. Och den var gjord av en person med doktorsexamen i lingvistik och somaliska. Och det övertygade migrationsdomstolen om att sheriffs historia stämmer. Han har fått uppehållstillstånd. och nu ser han ljus på framtiden. För Aisha är det annorlunda. Hon väntar på att bli utvisad till Tanzania. ett land hon själv säger att hon inte kommer ifrån. Det är jättejobbigt om man väntar och väntar och till slut man kommer utvisa ett land som man kommer inte ifrån, man känner inte någon därifrån. Så man, jag känner de att det här är inget liv här i Sverige. Inte någonstans heller. Det är bara tungt i framtiden. Det är ingenting. Roderick Martin, som är verksamhetschef på Verified- företaget som gjorde Aishas språkanalys- tycker idag att det funnits brister i deras sätt att arbeta. Vi jobbade tidigare på ett, på ett gammalmodigt sätt. Kanske inte optimalt nu när vi ser bakåt i tiden- Känner du dig inte orolig då över att liksom människor kanske kan ha fått tokiga bedömningar då? Absolut. Visst kan det vara så att man inte har varit lika rättssäker. Och är man inte beredd att ändra sig, då är man ju illa ute. Pia Enevi, som är vd på Sprakab, tycker att deras verksamhet håller hög standard och betonar att de gör grundliga tester av alla sina medarbetare. Det är inte så enkelt som det ser ut. Det är bra mycket mer komplicerat. Och vi, man, man känner inte till hur, hur, sättet att hur, hur vi arbetar eller sättet att arbeta. Kaliber är slut. Vi finns också på webben, Sveriges Producent var Sabina Schatzel, Research Linnea Hambe och Victoria Gaunitz. Och jag heter Marcus Alfredsson. Mm.